Учасно я із цим вискочила, відбулася відносно дешево. «Ти мене, Віто, не жалій, все добре. Ви ж говорили, дурницю робиш, не любиш, не йди заміж, а я хочу захисту кам'яної стіни надійного плеча. Хіба ж ти знала, що із цієї кам'яної стіни часом каміння сипатиметься». І по голові, щоб порозумнішала. Софійко, він тільки вдарив тебе чи іще? Іще, напевно, також. Та я не пам'ятаю, знепритомніла. Яка гетота? Ти це так залишиш? Ти про що? Я про міліцію тілесні ушкодження. Стати, суд іде, сісти, суд пройшов. А покажіть свою побиту пику, пошматовану сукенку. Ти, віточку, про ці штучки забудь. Згадай, хто він. Це ви там в хірургії знаєте, що йому відрізали. Наврешті, хоч би і руки-ноги вітяли, він залишиться секретарем райкому. Влада, а я хто? Комашка з побитою мордою. Софієчко, не кажи так про своє личко, загоїться, сліду не буде. Так мені і треба, так мені й треба, щоб не мріяла про роялі. Рахвина недорізана. Тільки я так цього не залишу. Він мені заплатить. Як? Тим, що найбільше цінує посадою. Ти збираєшся скаржитися першому, ані трохи? Є у мене один козирний телефончик. Він їх усіх і перших, і других на місця порозставляє. Ох, він у мене потанцює, цей череватько. Тобі під гарячу руку краще не потрапляти. Ніколи не думала, що ти так плекатимеш помсту. А я такою раніше не була. Це у мене в голові щось перемкнуло від удару. Тепер начувайтеся, панове. Ні, Віточко, це вже не під гарячу руку. Я давно охолола. Вважаю, що це холодна, обміркована і спланована помста. А ти страшна у гніві, засміялася Вікторія. Та знаєш, мені його шкода. Аж серце заболіло, як його оперували. Одне яєчко видалили повністю, а друге ледве-ледве докупи стулили. Шок був, на силу А так ніде нічого. На обличчі синці і подряпини думали від скла, а я гадаю, ти його так. А вже шпику я йому подерла. Кицька так не зможе, хай вибачає. А машина згоріла. Шкода. Нічого не шкода. Не могла Арсенова машина його возити. Машина для мужика, мов козаковий кінь. Це і дитина, і друг. Ти собі уявляєш, що Буцефал після Олександра Македонського... Возив якусь дрібнуту та ще й пихату. Не витримав би, скинув. Так що згоріла і добре. Звірієш, матінку на очах. Нікого тобі не шкода. Даруйте, як світ зі мною, так і я з ним. Як же ти тепер сама? Скрутно буде. Виживу, Віто. Я більше не шукатиму кам'яної стіни. Я сама стіною стану.